Ők tényleg Zsami reinkarnációi, akik azért születtek, hogy Zsami Sajjár szellemét a következő generáció számára Minden esetre az érdekes, hogy ez a vizuális és, és, és ilyen zenei világ, ez mondjuk a 80-as években <coughs> már megjelent, kísérleti zeneként és totális elutasításra talált. A a társadalomnak meg a civilizációnak meg kell érnie arra, hogy az ilyen kulturális ö, útkereséseket megértse. És kurva érdekes az, hogy, hogy a művészek azok így folyan, folyton olyan helyeken csatangolnak, ahol, ahol az átlagember nem ér el, nem érti, hogy mi az Isten csinálott ez az állat. De 20 évvel később, amikor ezt ugyancsak megcsinálják, majd le tudják fordítani a tövegek nyelvén, akkor egyszerre kaszál. Igen. Mert a művész az egyben egy jól funkcionáló kizofrén, aki átjáratos az örök időkbe is, meg a jelen időbe is. És az örök időkből olyan dolgokat tud átkozni a jelen időbe, amikre amik, a jelen időben lakóknak nincsen átjárásuk, stb. két világpolgára. És ők igazából így a semmiből át olyan dolgokat, amiket átfordíthatóak a való jelen időre, hát, jó, viszont szó, szó, szó, az egész a adal vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy az egész a kulcsot, a, a, a hangzásvilágot. A formanyelvet. A, a formanyelvet, az így az legalább, de egyébként legalább annyira a mint a, a Zsambisa Egyértelmű, hogy a, az elektronikus zenének a, a gyökerei azok gyakorlatilag, gyakorlatilag a Kraftwerk, tehát minden. Minden, ami elektronikus zene, az Kraftwerk, talán zsár, de, de igazából így az összes prodigy az összes... Az az, igazság, az az igazság, hogyha az elektronikus zenének van apja, az a Kraftwerk, és ha van anyja, akkor az a Jean-Michel Iga, Igazából igazából, és azt is tudjuk jól, hogy az Európai Unió azért jött létre, mert... Németországtól való félelem az, az túl nagy volt ahhoz, hogy ellen tudjon állni az Európai Unió lehetőségének. Az Európai Unió akkora ígéret volt a történelemtől. Hát tulajdonképpen két ország próbálkozott azzal folyamatosan, hogy, hogy megszerezze az irányítást Európa fölött, a, a franciák és a németek. És amikor rájöttek néhány száz év után, hogy pasz, ez ezt úgy lehet megcsinálni, hogy ha összefogunk, és nem egymást nyírk, akkor lett az Unió. Igazából akkor lett az Unió, amikor kiderült, hogy hosszú távon a franciák nem tudják legyőzni a németeket. De a németek is a franciákat, az, a az De, meg de, meg de, de, de, de az a franciák sikerült. Igen. sikerült. Megkerülték Megkerült. a mozsikó vonat, és hátraan a franciák megkészítőtek a diában. Volt egy ilyen igen, volt egy ilyen igen. Jó, Igen. előtte is volt egy olyan, hogy a németeket szállták meg, azt is ismerjük, hogy így, igazából, jó mindegy, a lényeg, hogy a franciák meg a németek azok egymás kemdére borultak, és ebből lett az Európai Unió. Szerintem azért borultak egymás kemdére, mert mind a kettőjük félt a németektől. A németek is? Ők még jobban. A, a második világháború után ők még jobban féltek a németektől, mint a franciák. Az az igazság. Az, az, az Európai Uniót a németektől való félelem a hívta Nekem Nem az a baj, hogy a németektől féltek még a németek is, hanem az, hogy most már nem félnek tőle. Az a baj, hogy amit most látok, az az, hogy Németország kezd arra rájönni, hogy talán megpróbálhatná harmadszor is ezt az egészet így megszerezni. Már az övé. Kéne megszereznie. De én is, az én is, az én is én német politika az abból, szól, arról szólt, hogy folyamatosan a térből köt hogy ne haragudjatok a halok mert azért mert szép volt, Európát, sok ne haragudjatok, kér, botcsártok majd nekünk, ma már nem érdekes. Ja, azért mert szép volt, mert Európát azért van megosztás, de a halok nem ilyen kurva egyszerű. De úgy képzeld, hogy a halok az akutak, mert últak. De úgy, úgy képzeld, hogy ebben ebbe már 100 év, 20 év is tovább bizonyosan. Azt mondtad, hogy ezért a kretkező generáció az már le fogja farni? Nem, nem, azt gondolom, hogy a németek öntudatra ébredtek, hogy a németek ma azt mondják magukra, hogy büszkék arra, hogy ők németek, és ma mindenki mást fikáznak, aki nem német, mert az egész Európai Unió összes hibáját azt az olaszokra, meg a görögökre lehet kenni, meg a franciákra, meg a spanyolokra. De mindig is úgy volt, hogy a katolimus országok azok délen voltak, ahol egyszerűen lúgatták a faszukat. Nem akartak dolgozni. A protestáns országok, a kapitalisták voltak, azok meg éjszakon voltak, azok meg így folyamatosan gyarmatosították le a világot. Most már egyébként arról van szó, hogy így létrejött az Európai Unió, ami valahol a katolikusoknak a revansa. Tehát valahol az az érdekes, hogy a második világháborút is megnyerték, ugye a franciák a németekkel szemben, és, ennek, és, és, és, és mindeközben, pedig, a, pedig igazából az egész az sztori egész az arról szól, hogy a, a kraftwerk meg a Jean-Michel az így egyesült egyetlen egy szellemben. És ez az Európa. És ez sárk. És ez, ez, ez már nem tűr határokat, nem tűr határokat, mert már túl késő. Már létrehoztuk. Ré, már Stipi stop. Már nem lehet, mert már nincs olyan, hogy világháború így, már nem lesz ilyen. Tehát, hogy így ízé, hogy így harmadszor nem. És annyira biztosak vagyunk benne, hogy, hogy létrejött a közös gyermekük. És az a Black Punk. Na, viszont lépjünk tovább, nem? Nem is ha már az előbb, Még egy, egy, le... egy, még egy, még egy. Még van még van. egy. Van szám, ami arról szól, hogy, hogy ő, ők, ők a robotok, mert azt láttátok az a nagyon szar, hogy rengeteg klipje van a, a, a Get Lucky nak De a Get Lucky nak van egy... Hatodik leg... Ha, pontosan. Van egy hatodik legismerte klipje. Az összes közül. Vagy hatodik legtöbb izé, legtöbb katizmású klipje. Az összes közül. És az a klip az az, ahol ők ők robotok egy olyan világban, ahol mindenki robot. De ők emberek szeretnének lenni. És ezért Bemaszkíro, hogy eltakarják a robotfejüket, és emberfejet rajzolnak maguknak. Vagy emberfejet így túrnak maguknak. És azt fölveszik, de a napon az így lemálik. És így kurva nagy kudarc, hogy nem tudtak emberré válni. Tehát így le, lejátszák a klipben, azt, ami az ő szerepük. És utána meg kollektíve, ö, rituálisan öngyilkosak lesznek a sivatagban. szóval az a Get van, de olyan hosszú a cselekmény, hogy getlaki háromszor kellett egymás után lerakni. De lerakták a Getlakit, és akkor végre, akkor így elkezdődik a Getlak, mert még így tart a csend, de így leszarod a Getlakit, mert így nézhet, hogy így nézzük, hogy mi most mit csinálnak. De így lemállott az arcukról az emberi jelmez. Tehát így robot emberekről van szó, akik emberek akarnak lenni, és ezért eltakarják a robot arcukat. Egy emberi moszkal, ami lemálik róluk, és utána a rituálisan megölik magukat a sivatagban. Ami a és ezt a bocsóbb zenét rárakták, ami egyébként szerintem egyébként. Így ha úgy veszük akkor kurva fasza, de azonnal a nemezem egyébként sok jobb szám is van. Tehát így még, még a nemezről is választottak volna a t de, de ezt most csak azért mondom el, hogy legyen mit keresni, hogyha innen távoztok. Így nyilván a csak most kezdődik. Így nem kell azonnal kibontani az ajándékot, tehát így holnapra is maradjon mindig. Felszük a Facebookra. Jó, akkor ha hallgassátok meg azt, hogy milyen az, amikor a robotember arról énekelnek, hogy végül is, mégiscsak emberek ők.